Good morning! Good morning! Football! Një dy, një dy, mirë mëgjes, 7.2 minuta në klubin e mëgjesit, në valet e radios komëtare e Klab FM, dhe në ekranin e Klab Plus, mirë mëgjesi, që të gjithve mirë se këtë i ardhur në program, sot data është... 9.10, që, që shor, shor, mjësit, është shorë, është mene Jerisakaj, Altin Sulej, Oltareka, mjësit, dhe Norin Terezi, mjësit. si... Asë një herë tjetër që të gjithë bashkë të në klubin e mëgjesit Në në fundë të ban Po, po, për funda në... Orën e parë Se beso qemi për prapë edhe sot E, bërtet është Unë të largojmë në nëndë me qëra fjalla Sepse kam për të ushqyër një fmit Po. Mm -hmm. Është unësh... koha e gjirit dhe kanë filluar të japë. Po, po, japun. Do të na para. Pas kanë ndryshime vetëm. Kimace e vogël që kemi gjetur i ieri dhe ajo kujton se un jam nëna e saj, kështu që nuk mund t'ia. Mendit ti duhet të kesh nën pantçerek. Nën jo, jo, nën. Duhet të jesh atje. Duhet të jem atje, jo, s'ka problem sepse do masi në këtu në Rogner, masi në këtu në Rogner si do të thosh. Mami kur e ke pranë. Është kështu se thonë le të vi pran gjirit të nënës të tij. Ja yeah, po javo diskutoran komazi. Ai, mi era, yeah, mi yeah, era. Yeah. <coughs> dorri, dorri dat kako. Jo vërtet. Domethën u bëz me dy. Me dy, me dy. Faleminder. Letsconfigim, letsconfigim, letsconfigim çu ndodhi. Kto do mundohemi ta japim, e kupton? Diku këtë të dytën se mund të dy mund të jenë shumë. Sa mirë që po flet në këtë orë se do të fizje pak më vonë. <coughs> do ishte gjeth shtëpia për atmosferën e voglit. Pse, siç puna? A vërtet e ke? Po, sapo ka. Ati po thua sa mirë që s'puna dëgjojn. Okej. Të të shpistime, se këmë se kalojt e këmjë dyqarë në kafshës Në qovë se visela do një blik... mace, do visela një mace në, Nëse puna dy gjonë tani Sam mirë që nuk puna dy gjonë Por nëse puna dy gjonë Leggistrojë të i këtë altin Transmetojmë dhe një Së pra, të registrojë të pjesë ok, shumë Bashtinish, so Bashtinish, so Ta duham të mirëm Të duam ty të, të bësh më mirë, sepse ne e dimë që macet i përmirsojnë njerëzit. Seriozisht. Varmund sikaj se qen njëri para se të merrte macën. Le të ngele me kësha. Seriozisht, si që është, fund sër është së e vërtetë. Njeri është rritur me macet. Tuaj diçka i vetë. Unë jam rritur me macet, sa po e thaktë. Po presi rritun me macet, tuaj diçka. Ka ndryshuar qeni, se qen nuk ishte, kështu që ndoshta më bëri ai më të mirë. Jo, jo. Të ka ndryshuar qenin ai brunda. Ty të ka ndryshuar qenin. Po me sa duket. Ai qen. Shumë. Ai qen. Porova. Ë, uh, kshu. Sot ditë martimi i dashur, por as pak ters. Kur nis me klubin e mëjesit. Kur nis me klubin e mëjesit. Sikanove ato dansmen timen. Shumë mirë. E do gjifar. U martuan domethën. Vazdoin bash. Ata të treshgohet çifti, si pa. Shumë mirë. Nuk ka në një histori çuditshme nga ato që tregon ti. Vazdoim, vazdoin ditem. Sepotisha unë domethën kështu do isha i shqetësuar. E zëm se ti je një shoqë nuses që dhëndri nuk e njeh ose një kushërirë e largët e nesër. Mhm. O ato shikoi aty në dansmen timen, do thosha baba. Sepse sepse ti ka dhënë lajme të çuditshme. Kemë një lajm nga Kina tani ku dhëndri dhe nusja në ditën e anzy pas sa e ke parasysh çfarë s'ndodh në për në për ato çështje. Shkoi mirë, fat mirëti. Okej, okay, shumë mirë. Dasëm normale dom. Pat. Super. Të trashgohen. Faleminderit. Jetë e lumtur. Jetë e lumtur. Nusja me dhëndrin. Kishte nga këto kush? Apo ishte me DJ? Ja, ishte, më më qert, ta, ishte me DJ. Ishte me DJ. A edhe nga këto kishte ieri? Po, gati, gati aty, po mm. jo, jo fiksa jo këngë që po këndon të blendit. Në fakt, unë kap dëgjuar këngë të reja, po, kjo është rrisi, për ma, sëpse kam dëgjuar këngë të reja shqiptare që për nuk i bjehë që në zistëmë. Për që dësën e fundit kërët këni pasur një. ju, jeli? Para 10 vjetështë. 84. Shumë ka më pare. 86. Ma që atëre e ka këngë të reja, po? Siguris. Po flita për këngët shqiptare, mm -hmm. se so unë nuk është se i kështë të dëgjuarë të pak. Flori përshamu ishte për prakë. Këtër një florë më majezi po, është shumë i mirë. Mirë mirë. Si zi dhe për arditin e di po, arditin <laughs> e këtë gjuarë, ardit gjëbërën, po. Ok. E kështë a për këta të rindë. Këta të rindë. Më shpëpyes se cilët janë se prapë nuk i mbajmë. Vetëm njerëjishin hequr ato tvjetrat që dim nëve. Po po po. Ali Pasha e këtu. Për mirsish nuk ishte Ali. Jo, varesi ka Ali Pasha, ishte vërtet. S'ka, ishte, shifta. Po sa Ali Pasha këndon ndasëm? Oh, disa herë. Sëshpak me kush më prretë kokën me. Kjo vareshë është makabër e tëra. Me varet nëse janë gatëbelina, su duket as makabër. Zafonish të vallen marrin. Ali Pasha është kështu. Hm. Simboli, gjithçka e të mirë. I das pavarëshiptarë. Po. E gjithçka e të mirë. Të belen, po jemi ali pashan Në zi të anu me ali pashan, s'kam të gjua në një që ta shaj E ke prasur E nejse Dhe mm. uh, hapim programin dhe përgjit në sot shum, Muzika do t'jetë veçanërisht të mirë Ky është një angazhim që Unë një ja akërkoj uh, Zotit Sula, ikëzun Në klumen e mëqese Do t'kemi në censur të re, për sot gjithashtu Jeri do t'a t'jegi Me sullare. lajme u t'jegi Zbardhues Zbardhues ishte no. jeri dhe duhet vetën Dhe Qa ishte Vajguli Dhe atësit Surfurik To tre gjera Tre elemente bazë O sve themi se përse Da që ishte Mos a marim Ok, ok Sa mirë që si janë Në dëgjim A tha dhe oltës Që do filonim Në laborator Kokaina A tëre Kam thënë Formulen Që është ja preza Si të zibraka Vë preza Thee më së paklujnë Mgjësit Imagine Dragons Not a yes sir Not a follower hit the box with the moan have a seat in the foyer take a number i was lightning before the thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder lightning with the thunder thunder thunder thunder lightning with the thunder thunder thunder kids were laughing in my classes while I was screaming for the masses who do you think you are came about being a big star Mëngjes Blendi Altini Oltalori, mirëmëngjes të gjithëve. Ndërkohë tani vajzat mi të dashur, cila do të na frymëzojnë dhe tregojnë se si do të jetë moti për ditën e sotme, kështu që japim fjalën fillimierit, pastaj Oltës. Atëre, shpresa që un gam zëdor për sot është nga Demostene, të është kjo. Mundësitë e vogla janë shpesh fillimi i veprave të mëdha. Urdrohet t'ia. Është kurtë, por edhe frymëzuese ato. Mhm. Jepi. Mundësit e voglja janë shpesh filimi i veprave të më dha Normalja wow! Shëndet, Lori Shëndet, fjallë e vërtet Shëndet, fjallë e vërtet Fjallë e vërtet Direkt të ndë nga jeri <laughs> Fjallë e vërtet Fjallë e vërtet Mua në kur thua dhe mështen Vjen në mendje portreti i, I. Kadri Roshit Ka shëndës në shoku dhe mështen Dukët e një nga filmat Po, mm, që dikush i lutej për ndëra, ku diun se çfarë ishte një njerëz me pushtet në atë kohë, ë, e mbaj mend, është një film. Po mbaj mend. Siç është një film. Po. Shoku Demosteni. A do të kujtoj dot asun titullin. Me vjesë imazh me ato kostume të mm. bezhësit kohas. Nice, okay. Faleminderit Jeri nga Demosteni, ai i vërtetë miq dashur. Fillimet e vogla janë shpesh Ja, jo, jo, mundësitë më vogla. Mundësitë vogla janë shpesh fillimi i veprave të mëdha. Atëherë më mundësitë vogla janë shpesh mfal fillimi i më. Dhe... Më jep një mundësi të vogël të të bëjë të mëdha. Më, më. <laughs> jep edhe. 21 gradësh në këtë moment, 30 do jetë maksimale për sot dhe si çdo ditë 55% janë shansat për shi dhe do të nis rreth orës 16. Do të nis rreth orës 16. Je je je. Është bërë shumë <laughs> yeah, para. Yeah Sa? Use ka në 10 ka t'kjerë, duke t'qe t'het shumë një t'het, ka t'reste në t'het... E më bërë London... E lëke... E t'ka London i më shumë se në... Ka, ca gjera, ka... Po mos t'i t'i t'ani, se s'kemi ko... <laughs> <laughs> sot është... Këmision vetëm uh, dherin orën djetë, sot... Ok... Shtu që... Mirë më qësë që t'gjithëm... Kurë të themim Kur i shtachur, duke t'pjlasim uh, pak film për... Filmë është më falë, apasionata... O, p E gjete vetë apo thashë Linda Linda ah, Linda faleminderit Linda faleminderit Faleminderit e ka pasionata thotë. Shikon? Mhm. Uh Tam. -huh. Babai Arturit. Ë? Hm? Tani u gjithova. U gjithova ti? E Arturit. Ju <laughs> ju i sigurisht ka luajt vetë atë shumë. <laughs> me prezis Arturit, babai Arturit. Përshëndetje Arturin dhe dajan tim me këtë rast. <laughs> <gibli> se do të. Se Ja dhe... nëve nah, doni kushuriri. Një sekond. Po, se, se po, se po, po Daja Yut, çfarë? Se s'kuptova asgjë. Po kupa, se më kujtoha emri personazhit. Po Daja ç'ne? Ishte Daja. Do të katuaj njëtin emër. Daja Yut Ta. ka emrin Artur. Po. Ah, okay. Edhe kushuriri. Vërtet e ke? Po përshëndetje. Do të drejtë, nën kushuriri më ka. Opa, përshëndetje. Po. Përshëndetje Artur Hysen. Artur Hysen, po, ai e Katarian. Ai e Katarian. Po. Do të ndrafras është teknikisht edhe Yani, po të duam, më nda bash këtu. Por, okay, mirë. Tema së paglumëm gjeësit është do flasim pak për një vajzë cila e cila kurunthejua në fillim hoqi nga Facebooku të dashurit e mëparshëm. Jo, oh. jo. Po, po, pastaj protagonistët e aventurave epshore të gjata dhe pasa javës vazhdojmë në ishin procesi i tërë, por prandaj s'po e konsumoj tani. Kur të kthehemi tani në klubin e mëgjesit me të dashur në Club Fem ben Clampus. Places that we could go Castles with a strange look People that we don't know I remember We left 7 Halo, është ora e 17 minuta, jemi me klubin e mëmjesit në Radion Kombëtar e Klabe Fem, edhe në ekranin Plus, Blendi, Altini, Talori, dëshon, e Klan Plus. Mirëmëngjes Blendi, Antini Oldalori, mirëmëngjes edhe ju. Znatërosh tani pak për atë historinë na çuditë? Kjo nuk është një histori, por ato të që ishte fshirë, për... për... bëre. <laughs> po pra. Ëm. Um, Atëre. Mhm. Mm unë e hova edhe tek faqja jonë në Facebook, është në Facebook më është, nëse shkoni edhe kërkoni për klubin e mëmjesit, do ta gjeni atje. Kjo është faqa, si që Lori doja të regoj tani Po, e, bë, mora si motivi është nga një, nga një status që e kam cituar ati Që ka vënë uh, qafmolla në Facebook-un e ti Ok Nërë vjënë qafmolla Herë pasere e dhëgjera edhe më pëllqen ato Kur ka këshu si për po qua i quaj në thojnë za vëzhgjime Të situatave të ndryshme që ndodhin rëtull nesh Po, mm -hmm. thot, kur u fejua, në fillim më hoqin nga Facebook-u të dashurit e më pashëm Pastaj protagoniste dhe aventurave e pëshore të gjata Pastaj avështë jyris pastrimit të ngushëllimeve të netve vetmitare Pastaj u mendua dhe i hoqi edha ta me cilët kishtë e flirtuar Apo që dyshon të se mund të kishtë e flirtuar Pun që us gjatë në disa muaj Pastaj, gati një vit më pas, hoqi edhe të satë të tjerë nga që thjeshti duke shi në të reqës Pastaj u nda nga i fejuari për të coj statusin single dhe bëri një abonim fitnessi për të hequr kilogramët shtes të bashkjetes të serioze. Pastaj, dhe nga dalë dhe me lezet, filoj të rekruton të edhe njëherë kohën e humbur online. online. Kërës statusi. Mm -hmm. Dhe pa o marë dhe me të në kryrës cikri një... Kjo, mund të, kjo është një vajzë në këtë ras, pa mund të ishtë edhe një mashko, dhe kemi parë këte që të ndodhi, apo mund në këtë ndodhur, kur mm -hmm. jeni një cicë po themi kilogram më tepër të një jete familjare ose në thonjza çifti kur hatojnë gjëra dhe pastaj kur mbetesh single sërish do duhen që të tërheqësh edhe thjesht në rolin e po quajm atit personit në kërkim normalisht do kujdesesh për veten sa më shumë për të rënë në sy po themi apo të jesh me i me më i pranueshëm e më tërheqës kështu që, që kjo u ndodh të dyja seksave njësoj ose përgjithsisht njësoj Mm. -hmm. Në kon moderne. Ka pasur që janë tripa, tipa kështu që janë në vetën, domethënë. Nuk e çajn kokën fare dhe është tjetër çë tjetër gjë. Po unë nuk doja që të merresh me se kjo është njëra gjë. Edhe ai e ka shuar mirë dhe është interesante. Unë nuk shoh ndonë një të keqën vetvetem me ata, po ka ca njerëz që i fshin të tjerët në një periudhë aktuale këtu. Po pyetja ime është nëse futesh në një marrëdhënie serioze. Tam. Edhe le temi se që ndronë atje, jo si kjo vajza që delë prej saj dhe pasaj e rifilonë ciklin në... Pa e zëmë se kësa mm. e rrallet zgjallë. Ajo që ajo bërën fillim prafshirja e ishkave, është një veprim normal, është një veprim që duet të bëjmë? Në Shqipri po. Në Shqipri po, thua. Pra nëse, nëse <laughs> lidesh e zëmë. Ska që mërë po tim sa... Jo, shiko, shiko, do më thënë, sepse kjo është, një, është piesë normal e jetës. Edhe kam shpres kupton edhe që nuk është fundi botës. Ësë ka pasur dikur që po të ndroje të dashur për vajzat, sidomos filloi futesh në librin e në librin e e ke braksysh. Ëh, <të> uh, sepse kishte 2 ose u, Lexsoft 3, është thjesht nami. Pukup, pukup, pukup, pukup, pukup. Por uh, por në botën e sotme ka me 13, me 16 edhe edhe prap e kanë quhetur normale, po quhai. <të> ja, se këtu tani nuk e di nëse tolerohet ai numër dyshifror ka epitetet por por po vëre se ka backup shtetëror e vjetë din por duan them që kjo ndodh njerëzit kanë marrdhënie marrdhëniet nuk funksionojnë zgjasin pak sa her 2 muaj, 3 muaj, 5 muaj, 1 vit, 2 vjet Desha edhe më shumë dhe pastaj këto marrdhënie shkojnë dhe jeta vazhdon ne ti lidhesh me dikë tjetër sepse në fund i botës nuk do të presim ta marrësh për çdo ç'tu po ç'a bën pastaj mm. sepse në Facebook i ke gjithmonë po themi aty i heq pamje që mos Mo se kesh më fare më për qatë të duen Apo i lë ati edhe ndoj njëherë, kshu në i nadhë kotë Mund të dali dhe në asësish, atë shko në mëndja, se Robi kurioza, këtu? Shko në kontrolon, qa për bënë kjo, ba s'ka i shvjetërsh <të> Ja, pra, pikër ishtë nëmërë Kjo është nëmë, validje pas taj po, në në Nëmërë nëmë nëmë nëmë nëmë nëmë që ty nëmë të shko në mëndja aty Ha, që të kesh e ka? Po shu i gjurë mos, pra, në shtëpi që me ndon që ti po shikon pikër is Po ime jo, më keqja koma është ah, të kapin duke par profilin <laughs> <laughs> e saj. E udo në, dhe... A ti është në amizip e saj? Po jo, realishtë mund të të kodët dhe... Oja, ma e qëtë të shohë, është e kefojtë. Po si a shpegon. Po përse, lëti i de ti a tregon të gjira... Jo, është e koma më keqja. Po për vete fol, lëti. Të luhtem fol për vete. Si, për vete unë jam rahat. Jo, për vete, serësisht. Po për Po për veten i Aldin. Paska... Aldini flet teorira, realisht kur ndajësh me një person. Nëse ka histori alta flas çfarë shovëdave. A të mfalë, bëni charge se çfarë thoni njerëzët. Do të thoni flet për veten, flet për veten, po sa keni thënë akoma se çfarë thon po thoni. Pikërisht pa kjo, let flasi Alta për veten. Ata kuptojnë publiku. Më mirë se sa të flasi për të tjerët. Unë mendoj që ose më saktë, un kam bërë veprimin që kur jam ndarë me një person, kam hequr fare nga Facebooku që në atë të ka, jo të ambaj, pra. të vazhdoj lidhjën, do më thë në Facebook. Pra, direct. Pra, janë bërë bloggjër. <laughs> po në që vësej, i ndarëma dhe personin para se të shpike i Facebooku, për shumë. A ty s'ka problemet të tila farë. A ty s'ja ambaj nuk... më ndemërin farë. <laughs> ok. Do edhe në ti, thuaj që, Dhe ta heqsh nga Facebook, ta bësh qart, ta bësh blog, ta... Ti dana është ka që vogël, saj që edhe në rrungë në deshës. Si e heqsh? Zyska nduim. A, këptaj, po, kjo i kanë të t'jëran. Më e se nga duhet a këtë. Për jostë se kështë a bërë, është, përmendoj e akësho se kurë. Dëkor, pra. Kërës e ti ardhjen të uatë një të njënë gjëmë? Nëse ndahesh me një vajzë, e por, fshin por, nga Facebooku normalisht. E heq, po pse? Çfarë është kjo? Është mendoj që është shoqëria mm. më intolerante në këtyre gjërave. Do të thonë në momentin kur Në, kër... në momentin kër... që është gjëra ka shoqëria, kish veprim që ti e bën vetë. Ke ta bëj me ty, s'ka të bëj me të tjetër. Shoqëria kanë fjalën partneria që ke mm. në këtë kontekst, domethënë. Po pse ti charmën? Po t'ishin gjërat më të lirshme, mendoj që askush do e fshinte nga Facebooku. Po pse do ta fshish? Po pse duhet? Edhe mardhënia nuk ka pse prish, e kupton? Qësiçë po di no, mardhënin e vjetër. Po jo, mardhënin e vjetër. Po pra, nëse e ndarmë në civile, s'kanse që. Po pra, nëse e ndarmë në civile, pra po them, Teolta e ndarmë me shpatë. Jo, ashtu do të ndajemi, ashtu do të ndajemi në mënyrë civile, si te Martini që të ndarjet janë me shpatë, jo gjithmonë në civile. Do stha me shpatë jo, apo me thika, siç mund të mendosh, po po në një mënyrë. Edhe me të mira zakonisht ndarjet nuk janë. Ka dhe ca, ndoshta koha i shëron ato gratet. Kur ajo të bashkë me shpatë u ndar, ti më reci komplimente, këtë vajë beg. Jo. Ko e shoron doshta dhe i harron ca gjëra, po uh -huh. në ato momente më shpata ndajse. Jamë jashtë, si andat gjithë me shpata, bashkë po po me shpata. E... <laughs> jo domosdoshmëri. <laughs> Mua s'ka dot në një, s'jam zën me njëri. Un kam një këngë aminatori që është Udha <laughs> e pa. Na na na na na na na. Le ka me stacionin. Okej, bëre kjo është kjo është pyetja që kemi edhe për ju. Duam Duham që da të gjojmë nga ju, se qëfar me ndoni se duhet mërë? Kur fejoesh, mërtoesh, me dikë, filon një mërtonje të re, një lidhje e cila do të me shpresë zjansi për vite, kryon një familje, bënë fëmi, etjer, etjer. Pra, e situash i futesh hullisë seriositetit në jetë, dhe i kellën të gjera mbrapa. Sigurisht, gjithë njërë që të kam pasur një sërira, është shumë e prallë që të përfondoesh me dashurin të ndëtë parë, Zakonisht, njerëzit kanë të dytaj të tretaj të katrta Dhe pas taj të vërtetën Por, por Por, por Këtë të shpërë Këtë të shpërë Këtë të shpërë Këtë të shpërë Këtë të shpërë Këtë të shpërë Këtë të shpërë Më batë të të shpërë Okej, un po Po bëca punë para ndaluse Po i shqitë gjitha këto Mos këtë të shpërë Mos këtë të shpërë Në vërtetë, gjithçka e çka. Që ka... e kanë luar na ime të mos jete pa dora edhe në rrjetet sociale, por në jetën tonë të vërtet ata janë aty, ti nuk i mbulon dot gjithsesi. Por pra, ku janë ata je... aty? Pu janë, janë zëmanësi kem kom si ra, si kaching kom si superball. Shikoj, ka një gjë <laughs> uh, që <laughs> e gjithë historia është kanë përshtypën un ata njerëzit që janë të varur. Gjithkohës që duhet i ndajnë gjërat e tyre me të tjerat online, ëh. Nëse ti e quenë pjesën tënë dhe personalet, është vetëm e jotëja, është e jotëja. Nuk epse do mos dëshmërishti jeshi lidhur në gjithdo moment me rinjëve sociale. 069 27 222 duha e qëtë i gjemë dhe perju, kur fejo është, marto është, a i fshinë ato ik shat nga facebook apo i lë aty për çdo rast. Nëse do t'uash mos i fshish ti. Uhm. -huh. Ulet në kafe. E ti fshin e, <laughs> e dashur ato. Jo, përveç asaj, po Tla. i merr vesh kush nga forma tjera, për shemb, si, se njerëzit flasin. Ngjithësa Ulta Tirana voglisht... e vogël është. Po, njerëzit mund të dëvëshin dhe shumë gjëra që nuk janë të vërtetë, kjo është budallik pastaj. Edhe një gjë tjetër. Kanë kanardhur nga nga çdo vënë Shqiprisë jetojnë në Tiranë, nuk mund të njohësh gjithmén. Normal. Ku lidhem me një person? Je të bëjmë të gjithë emrat e ishave që kë? Mirë është jo Ulta. Si si si si ku lidhet unë një person që do po, po, ja, të krijojmë familje po po jo më pse ta tregosh gjithë emrat e ishave jo sigurisht gjithë emrat e ishave po çfarë bëhemi ne aty drej në Facebook sku askush pra nuk i tragojnë, nuk tregon kështu që tregojnë frikë atë aty te Facebook rregulli sipas cave sipas cave siç e kam dëgjuar unë dikur nga nga ca rregulli është që që djemt i shumzojnë me tre kurse vajzat i pjesëtojnë me tre me tre po ishat kështu që kur një vajzë thotë ka pas tre ka pas nënt një djalë thotë ka pas tre ka pas një Tanë ndyshojte kjo pjesa, po. Këshoni temë tjetër. Po. Njerëzit po po hedhim çaj informacionin këmi aty, ta përpunojmë pastaj. Ëh, yes. Çu zonë zotrinë ne duam të dëgjojmë për jush, është interesante. Ka shumë njerëz që kur fejohen apo hyjnë në një marrëdhënie, nxitojnë dhe e kanë në si rregull që po japin password-et ndajnë ndajnë ndajnë çdo gjë, llogaritë e Facebook-ut edhe të tjerat. Dhe pëshinë, pastaj, të gjithë njojë dhe më pashme, aqë më shumë ato që mund kënë pasur një naturë romantika apo diçka më të e përse sa shëqëri, sepse nuk duan që të kenë më në përkëmbë të shkuar në tyre. Një farë mënyre vete në tyre vete, në kone pra. e kaluar. Por, për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Qaropinion i keni ju, 069 20 70 222 Folëm sa deshëm, Lorin e të gjohëm gjë? Jo, nuk e të gjohëm Lorin strategikisht zhjodit mos flans nuk e ndalon në kërkush Abo jo, Lorin? Ti bëri blok se teme Atërë folë Atërë hajde, Lorin Gërë të më thonit se nuk e se du të hapëm gjerë E të kjithër se përë farë e radhën Vare nga temëm lëllirë Strategikisht e qepi Një, me qësë do të pjasi Elja Marshtëm Okej, iso e nëzotrim Ora e është të ni... Më shkoj të të vjetë Urdëra? Jo, shkoj për reklama Aha, okej, asë gjithë Oltini, pytejnë qik, pytejnë qik lorin Ajë ka fshirë që ishë ata, po i ka aty Jo, ma atër i kam Ska zhë të keqë e pra Kjo është dhe Ja, shkojnë gjithë aktorët e teatrit aty ikë. Me çim s'të Me çim s'ka bër loj, ha? Sa mirë si ja, ti kisha gjithë. E, ti kishe bën gjithë. Gjithë gjithë. Gjithëna në, Kjitha. në për role do të difuzje. <laughs> Filmin do kishe bër. Jo, aty do të ndruar industri. Te rolet se bëj dot. E mirë, mirë. Gjithë filmat këto. Protagonistët e aventurave epshore të qafta. Pastaj javësh hyri spiastrimit të ngushëllimeve të netëve vepimtarë. Mirë, këtë e e mbës pak në kërëvin e mqesit, ju pyësim ju pra sot da duen më shirë isha të mishdashur nga Facebook dhe duet të ndenjë që jeri që, që jeta jonë online tani dhe vetja jonë online është një farë mënyrë e zgjatimi vetës tonë reale. në të vërtet, në, në jetën reale mm -hmm. Dhe, dhe qëfar jemi në kibernetik është vështire në dashme tani, qëfar jemi sepse jemi dhe aty dhe aty, aty, në shkruajnë, në mbëjnë, punojmë, e kuptonë Apo rojmë situash me duke përdorur teknologjin. E tjere, jo, dekur, unë kisha në uh, jetën private, ëh. Jo. Pra nëse bëm diçka, do të, unë nuk jam dakord nërë. Ato që mbetën, mbetën aty, janë të kaluara, nuk ka asnjë lloj problemi sepse për mua është më shumë problem kur ti e bllokon dhe pastaj fillon ta e kërkon prap. Flet kështu Iris se është frik apo. Po ka ndonjë çitete për shkak. Unë po flas për këtë fazë. <laughs> a është bërat? Po, tjetër, dhe një, një fazë tjetër do ta them. Po përpara se teknologjia të ishte ajeri. Nuk kishim këtë lloj gjëresh. Ndoshte për shkak, okay, domethënë që një çift Që ndronë dhe bashkë, mm -hmm. një periut kohë e shumë mirë pas e ndajshin. Oke. Okay. Dhe nuk ishte pasaj albume me fotot, uthtimeve në Facebook, duke gjithë shikoj një përqafime jo. Ja, mund t'i jo, kishte në dhomë, të printuar e shqyri. Jo. Mirë prapë t'i si mbaje hey, në dhomë me, me, me ja, burin, pra, pë themi. Fotot që kishe pasur dikur me, me hey, ishe. Pra. Tërko ato janë aty, për gjithë botën që qaj bërë, një fshimë pra. Një fshimë pra. Po normalisht. Ha, kjo ishte sepse sepse dikur ko arriti edhe ikte. Jo, ihet ihet në një album. Ishte si në chatin. 2004-2008. Ishte vetëm ti. E dihet gjithatë ty. Ndaj le. Ndaj le. Hap një album tjetër. Me emrat e tyre. Frankie. Tommaso, Malvolio. Ku diun? Tema spaq 70-31 minuta tani në klubin e mëngjesit. Duam të dëgjojmë nga ju. And turn the lights down low And put some music on it soft and slow And baby we ain' got no place to go I hope you understand I've been thinking about this all day long Never felt a feeling quite this strong I can't believe how much it turns me on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 The door and turn the lights down low You put some music on the soul and slowin' Baby we ain' got no plans to go I hope you understand I've been thinking about this all day long Never felt a feeling that was quite this strong I can't believe how much it turns me on Just to be your man and I can't believe how much you turned me on just to be your man Mërë mëgjes, mërë mëgjes, blendin, jo, Olta, Lori, mërë mëgjes, të gjitha. Zonja dhe zotrin, mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit. Zonë mëgjes me juve, lojra, mënyra për të fituar dhurata, mm -hmm. dhurata cilat ju shpërblen, për, për pjesmarin dhe Olta tani ka, atës që do të fit për ju, për anagramën. Një dhurat nga Head Shoulders dhe Old Spice. Oke. Okay. Ja, ku e t'i gjuat, një dhurat nga Old Shoulders The Old Spice Head and Shoulder The Old oh, Spice, spice. Falem derit orta Po përse dhe me Se a e serios Pash nere Po këti qion se... Një dorat Nga Head and Shoulder <laughs> the, old the Old Spice Spice Spice Spice Mirë, shumë mirë Një dorat nga Head and Shoulder The Old Spice Mi shtashu Do tjetë qëfar Vjenë për juve uh, Nësë zhjitë nikt Anagram Jebi Anagram Anagrama në klubin e miqesit. Kjo nuk është verë, mm -hmm. ëh, me v si violina, po është dhërë me dhë si dhia. Dhërë. Dhërë dasme. Mund të ishte verë dasme, naqëlloi dhërë, që dasme dhe unë s'pem nga se mund të ishte edhe më keq. Kështu që leta pranojmë siç është. Dhërë dasme. Mish dashur anagram për ditën e sotme. Si që mua më doli pa pritmas për para e rastësisht nga fjellori gjusë Shqipe, kjo është fjellet që unë si që hapa më doli dhe e mora, mora dhe e nëzora këtu. Dhe rë, dasme. Dhe si dhia, e rë, e, dhe a, së më, e. Dhe rë, dasme. dasme. Dhe rë, dasme. 069-27-1222 Dërgonë mesajt uaja Jeri të sfidoj Më duke të siq Jeri të sfidoj po them 069-27-1222 Kushe gjenë Përmbajti në anagramës Sheur këtu me këta nga 3 gërmash miqdashur Kam përfituar një durat Nga Head and shoulders dhe Old Spice Ok Head and shoulders dhe Old Spice, spice. Dita thosh me buzëqeshje. Mirë. Është më mirë. Kështu. Zmondesh më mirë. 0692070222. Ç'ke më. Ç'u ndodhi u? E bukur fare ishte edhe çfarë, uh, shkëmbimi ka ndodhur uh, midis Deutsche Veles dhe the real Donald Trump uh, në Twitter. Pra, The real Donald Trump është ose real Donald Trump është Trump i vërtet. Ës Trump i vërtet është mm -hmm. vet presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, zoti Donald Trump i cili ka shkruar në Twitter se njerëzit në Gjermani folën dje për zotin Xi Hof atje ministrin e brondit të Gjermanisë dhe Gjermanis, konfliktin që ai ka me kancelaren Merkel dhe se si mund të ishte një Mani mund të thonë se okay. u një, asishis, dhe u futën politikës në Jugosllavisë këtu atë. Jo. Po mëleshim me politikën me politikën gjermane. <laughs> Por trambi shkruan. Njerëzit në Gjermani janë duke u kthyer kundra udhëheqësve, udhëqës ndërsa migrimi është duke shkundur një koalicion që tani më ëh ëh të dobët në Berlin. Krimi në Gjermani është ngritur shumë Garbimi madh i bër në të gjithë botën kur lejuan miliona njerëz, të cilët kanë ardhur e kanë ndryshuar fort dhe dhunshëm kulturën e tyre. Pra, Trump e aludon për uh, miliona, sikur është vetëm Berlin. Emigrantë që erdhën uh, në Gjermani. Në Gjermani gjatë krizës migatore, ëh, uh -huh. shumë prej tyre nga Siria, që iknin luftës, janë të njëjtë ata njerëz që kemi parë edhe ato video dhe të tmershme ata fëmijë që u bien chatit mbi kokë në në regjimin e Assadit dhe armët kimike e përjetë pra janë ë njerëz të dëshpëruar në situata të dëshpëruara që që vrapojnë për të shpëtuar fëmijët e tyre dhe kokën si i thonë që Gjermania i pranoi. Mm. Dhe ishte ishte një vendim që i kushtoi sigurisht politikisht zonjës Merkel, por që mori atëris të tha nuk do t i lëm këta njerëz për jashtë. Ta Tani Thrami po thotë se ky ishte një gabim shumë i madh. Pranimi i këtyre viktimave të luftës, pranimi i këtyre fëmijëve, këtyre nënave, këtyre burrave që iknin nga katastrofat humanitare, ishte një gabim i madh. Rrugëve ti kishit lënë është har, po thotë ajni i Fermen, po mm. thotë se njerëzin në Gjermani tani po kthen kundër çeverisë do ta hedhin koalicionin e Dombës të Merkelit, pikërisht sepse ajo lejojë që këta njerëz hyjnë atje, cilët e kanë ndryshuar fuqishëm dhe dhunshëm kulturën gjermane. Vendosa, mm -hmm. letë Trump. Nuk ka si ndos kjo. Uh, Do duheshin. Doi Cheveli është përgjigjur. Të tëra. Për... Po në Twitter është edhe një llogari e cila është DW News, Doi Cheveli News, e cila thot Gooden Tag from Germany. <laughs> uh, What? Gooden Tag from Germany thon pra ja ku jemi. Ne shkruan, kundra asaj që thoni ju, thon ata, krimi këtu në fakt ka rënë në mënyrë dramatike. Numri i shkeljeve kriminale ishte në total 5.76 milion në vitin 2017, numri më i ulët që nga viti 1992. Më i ulti në 30 vjet. Kënajse. Kan shkuetur ata në gjithë për gënjeshtrim të gjërave që që presidenti shëndetë. Falë vërtet. Pra ka pasur në Gjermani Vutem totali për vitin 2017 i i të gjitha ngjarjeve kriminale. Që këtu hyn nga Kudo na një vjedhje një fustani dhiedhia, nga një grua në dyqan deri tek vrasja, vrasja e, e kriminalëve në përpjekje midis bandave. Gjithçka që është krim në total në një vend që ka, kudo sa, 90 milion banor, Shum, Gjermania dishat jot. 5.76 pra. 5.76 milion krime në total kanë ndodhur dhe ky që nga numri më i ulët nga viti i largët 1992. 1992. Si ta shpjegojmë nëse çfarë është 1992? Me një muzikë mm. po thonë. Ato po më thonë. Ai është një original në qytas po. Po më ndoj për shkakun që në kohën kur, uh... kur ka pasur më shumë krim. Por ka pasur më shumë krim se çka ka këtë vit. Chris Cross këndonin këngën Jump. Donë kë ka qenë koha kur Krimi i Gjermanisë ka qenë sin 2017-ën. Ëh. Jo se më lart në. Ça, ça. Jaguin. Kakë të drejsh, a koma të sunë në të të dyshin Topra <të> Ava <të> Ako më busunë Që që që ka kaluar kohë i gjantë, pra Ka kaluar kohë i gjantë shum, që nga midi një mjenë në që në të të dyshin Që që vë në duke Dojtë që vele Gjermania përjeton uh, Sasin më të hullet krimit në 30 vjetë Me gjithë emigrantët që ka pranuar edhe gjërat që ka bërë uh, Dërkoj që në shtetë e bashkuartë Amerikës Një histori e cila ka rëmbyer Të gjithë vëmendjen e mediave është duke u folur atje në mënyrë të jashtëzakonshme. Mendoj se kemi nevojë për pak muzikë këtu dhe e kapëm atë pak më brapa. Okej. Okay. Por sipas ligjit që ata kanë tani, mm -hmm. kur dikush vjen për të hyrë në Amerikë nga Meksika Tam. me fëmijë, ta arrestojnë dhe ta marrin fëmijën. Dhe të ndajnë nga fmija Dhe kanë të njërë 2.000 fmi Pa prinder wow, Që i kanë byllur në wow, një kamp Nga ja vetën fmi mesh, uh, mesh. 2.000 është një sërje madhe Këthejnë basë pak Të minëm gjesit është 727 Muzik dhe ju më sinqinia ardhur në curriculum jetsit mine ko, kiu nuk kam ish zashur me cold little hearts apo di juam. Ora është në pothuajse 7:52, un jam blending to bashk me jerin. Mirëmëngjes. Me Altinin me Alton dhe Lorin. Mirëmëngjes. A vjam për ditën sot me është The Dasmë. Mhm. Wow. The Dasmë. T h e r d a s m e. Mhm. Dhe e rëdas me. 0-6-19-27-22-2 0-6-29-27-22-2 0-6-29-27-22-2 Pertho shë pak në parë, nëse dhëta m bashkë zërin habur të nga ana ime, dhëtë kemi në një moment të dhe tinguin nga e dhe këtë skandal. U dëgjosh fëmijën që janë. Këtu kemi një kampë refugjatëve në pa përfituarshëm. Në, për në hyrje të shtetit bashkëqytetar amerikan është kufiri midis shtetit bashkëqytetar amerikan dhe Meksikës. Dhe Meksikës. Me të njëjtën përcijjen që kanë ardhur nga Salvadori dhe Guatemala dhe pasaj qajën sepse Mirnata duhet të, të shkrimë tezën. Certo, con. Diku shtytën qan për babain. Ëm papà. Nuk e di domosdhem 2018 këto janë. Ka shkaktuar një reagim shumë të fortë në mediat amerikane dhe në një pjesë shoqërisë nga kisha në Shtet Bashkuar të Amerikës, kisha katolike atje, kisha tjera evangjeliste, që e kanë quajtur të veprim që një është zorë, kanë të në da, ndarje e fëmive shumë të mitur, bëtë fjallë për fëmive 2-3 vjeqë, oh, të cilët ndahen nga përindrit në pas një uthtimi, i cili zjatë me shpesh një muaj, ose që një që ndë i vështirë, mm. edhe i rezikshëm, në midisë uh, midis, vendove nga ata nisen për shkak si të Salvadori apo Guatemala apo vende si këto dhe do të kalojnë përmes Meksikës tepër tepër për të arritur në Shtet Bashkuar të Amerikës me këta fëmijë që i mbajnë në krah në shpinë gjatë gjithkohës. Njëra nga gratë që po shikojave pak më herët tregonte të për Sieneni se ishte larguar nga El Salvador sepse kishte marrë edhe një njoftim nga banda atje uh, se do ta vrisnin. Në këtë situatë që ata janë dhe pas sa të hajon vlota raçet e pashë duhet ikën për të shpëtuar po shputuari jetën sepse më kishin kërcënuar disa herë. Edhe uh, për këtë arsye ata i largon plus barfëria e gjithë qytetit të, të, të tjerë që kanë. Por tani janë 2000 fëmijë, cilët janë mbledhur në një kamp të gjithë së bashku. Si ç'a ndodh? Ata tani e konsiderojnë kanë këtë ligj që nëse ti hyn në shtetet e bashkuara të Amerikës, ti ke bër një krim. Mm. Hyrja është krim dhe unë thot ai si kriminal që je në këtë moment duhet të arrestoj dhe duhet të fuz në burg dhe nuk mund të fuz në burg me 1000 fëmijë. Si duhet ta marr fëmin tot ai? të ta mbajnë në kamp, unë kujdesem për fëmijën në kamp, ndërkohë që ti bën burgun për hyrjen. E, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shkëndin e kufirit. A është kaq e thjesht çon ata? Është njësoj sikur një print amerikan kur bën një gabim dhe e fusin në burg, nuk i merr fëmijën e vetën në burg, po na dallë atje, dhe ai ndahet nga fëmijët e vet. Kështu që uh, njësoj për gjithë kanë zgjeduar, po thotë uh, zoti uh, politikan atje që e arsye tonë këtu, e zgjetur që të viç, që e zgjetur që të shkelësh ligjin, shkelësh kufirin, atëherë do mbahesh në, në burg. E do ndahesh me me fëmijët. Po fëmijët kalojnë në një situatë traumatike, ata prindërbën në burg rreth 2-3 uh, javë, pas sa lirohen. Ëh, uh, por gjatë gjithë asaj kohe fëmijët vinë edhe edhe 2000 fëmijë anë bash tani pa pa asnjë të uh, në prindrit, prindrit, apo, bërgjë, të prindrit apo të afërmit e vet. Kush kanë prindrit? Ëh, prap në vetë. Pasaj futen në proceset e, nuk e di, eksaktësisht çfarë ndodh me disa mund të Fitojn azil disa fen mbrapsht. Mm -hmm. Secili ka raste të veta, pastaj individuale, por por uh, Zoti Session politikanisht mm -hmm. po kërkoja. Ë uh, e ka arritur këtë duke thënë që edhe apostulli Paul ka thënë ai në Bibël, mm -hmm. thotë se duhet ta respektosh ligjin e qeverisë sikur të ishte ligji i Zotit sepse ajo është shprehja e vullnetit të Zotit. Po njëri nga uh, kardinalet e Kishës Katolike në pse bashkëtarë të dhe Amerikës ka të shkuar në CNN për të folur me gazetarin Komo aty. Dhe ka kujtuar uh, zotin uh, session se uh, kjo është jo biblike dhe jo e krishterë ndarja e fëmijëve nga prindri thonë ai është është e pamoralshme dhe ai ka kujtuar se e vetë apostulli Paul kishte disa ligje që nuk i respektonte. Për shkakun kishte një ligj romak thoshte ai për të adhuruar perandorin që Paul i injoronte dhe mm -hmm. e, e shkelte me neveri sepse e tjera e tjera, kështu që kjo pjesa biblike ka thënë thoshte ky apostull, po kish përdorë po për sepse mm -hmm. nuk është bibla nuk është shkruar për politikën tuaj, ka thënë ai, por si një guid për shpëtimin e shpirtrave dhe vargu me cilin do të përballemi është nga Mateu, ka thënë ai, mm -hmm. ku Zoti i dhan ata që janë përpara, duke thënë Kurisha në nevojë, më hapë derën, Kurisha refugjatë më pranove, e tjere tjere shaj vargu i bukur ashtu. Njëse, këtë jemë baspan kërmin e mëgjesit, 7.57 minuta në këto momente, kemi një blok publisitar, lajme të orostet dhe do të vim sërish së bashkë. to see the rolling down the boiler fire headlight shining on the rusty fences as I pass the rail y'all and it got me feel tuar nga printimet e mia në olta akoma po prit. <coughs> Mirëmëngjes i ç gjithëve, miq të dashur, ju përshëndesim dhe jurojmë një ditë fantastike. Ne jam blenë këtu bashkë jerin. Kemë me ne Altinin, Oltën dhe Lorin her pas here, por sot edhe Eldin në klubin e mëngjesit. Kështu që letra presi. You know Mirëmëngjesi Endimerovi. Mirë se ke ardhur në klubin e mëngjesit. Grupë i klubim në njëzit. Po, palem berit. Hënjër. <laughs> Shana të regonë, si është situatë në trafik? Po, blenit, dita sot me në karakterisot me një trafik normal, të pak në dhe në të momente, kërë qyteti nuk shum ka shumë probleme, vedem ka në ngërë që të voglënë për pjesë tonalës, mm -hmm. si që është lëvizja që së brezë dë nga mi se është vëdejtë e kërëzimi i rrugës sërbastanë eksplikat për trafik të r Nga Ministria jasht nga hapur krujzime rrugën Elbasani, mësak nga Ministria Mjedisit drejt krujzime me trafik të rënduar Nga akset krujësore vetëm rruga Elbasanit para që e të vëshësit dhe nuk e kuptoj blendit që rruga Elbasanit si dit djeles, si dit hënës, si dit martë, 365 ditet e vidit ësht me trafik pra pjesa nga pjese u ardisik drejt u nadës Pjesa qërës të gjeraja qërë në shtu? Do t'i pranojnë zi qa në jetë? Pjesët, eh. ashtu janë edhe pjesët e tjera blend të qarkullueshme që nuk e vëzgjohet. Kemi ah. trafik normal në dy akset kryesorë, rruga Durrësit dhe rruga Elbasanit, rruga e Kavajës, më thani, flasim për segmentin rrug e rrugës Durrësit, punimet kryhen në kraunën e djathtë, pjesa kanë ngelur pjesa në Aminas, Zugz, pra ka filluar që ditën e djeshme punimet, pra nuk kalon në kraunën e djathtë autostradës, mm -hmm. vetëm krau majt funksionon, pjesa që vjen për Tiranë, dhe trafiku i mundur rrugës Durrësore do të fillon çari drejt segmentit Durrës, paraqitet me trafik pa desh ke nga do shkohsh aty do përplasen gjitha mjetet dhe normalisht sepse ti bishka Elbasani ose ti bishka Fushëkrye është e njëjta gjë. Do, është vërtet. Miró shok, faleminderit shumë. Faleminderit eldiu. Faleminderit shumë eldiu. Eldiu, ju dashuricili na informon me situatën e trafikut çdo mëngjes këtu në qruinë e mëngjesit. E jau, e morëm vesh se si është edhe për sot. Ndërkoh, Altin Sulaj ga një cenzor Si gjdo më gjese, kjo është e sot mja Jebi tinqe Gjarë për më i mëj rezikshëm i Amerikës Verjore Jeton këtu, në këtë vend p*** të shtetëve të bashkuara <laughs> Jeton këtu, në këtë vend pipi të mm. shtetëve të bashkuara Leda të gjojmë Gjarë për më i mëj rezikshëm i Amerikës Verjore Jeton këtu, në këtë vend p*** të shtetëve të bashkuara mm -hmm. Një ditë do të gjendet, se të merë në rratë Në vërtetë, a? Mos u bësh pa arrogancë sotri? Një ditë do gjendet. Vetëm pak. Një ditë. Nëse ajo ditë vjen, do të jetë një ditë. Nuk e di, do jem gjallë të... unë se unë s'jam i përëdhur, por një ditë. Okej, okay, mirë. Ëm, uh, <coughs> e dua të ajeni brase çfarë është censuruar në atë klip. A tini kafshir një fial në këtë vend të tillë të shteteve të bashkuara të Amerikës? Ndoshta. Po çfarë është ky vend? Bad Mister, e dëgjojmë më njëherë. Gjarpri më i rrezikshëm i Amerikës Veriore jeton këtu, në këtë vend të Shteteve të Bashkuara. Zonë sotrim kemi edhe The Dasme, që është anagrami për ditën e sotme, The Dasme, dhe kur të kthehemi mbas këngës që do të djim tani, kemi për ta shpallur edhe fituesin kush do të jetë i pari që ka zgjidhur anagramin për sot, do ta tregojolta. Tani ora është 8:14, ne do të djim nga Madcon, kjo quhet begging. Ju jeni me klubin e mqesit në balet e radios komtare Klam FM dhe në ekranin e Klam Plus. You let me know but I better see this let me go I'm on my knees while I beg cuz I don't wanna lose you I got my arms all spread I hope that my heart gets fed man a preacher of pain Embrace it, wide and feel for the need to replace me You're on a runway track for the good I'm only painting a picture, telling where we could But yeah, like a heart in a dash where it should You don't give me no way, you had it till you took it back But I keep walking on, keep walking dogs Keep walking forward, let the call is yours Keep going so hard, cause I don't want to live In a broken home, girl, I'm back Backing, backing, backing 98 17 yes. minuta jemi me klubin e mëngjesit në, në radian kombëtar KLB FM edhe në ekranin e Klan Plus mëngjes së jetëve mëngjesit me El Dini Holla Mëngjesi ë dhe kemi fituar një dashur për anagramën e ditës sot me si ju premtuam do ta japim tani dhe rdas me iste Se dërmadhe. Bravo. Të vërtet e lundolta për ty e kishim sot. Sa... Faleminderit. Se uh. dërmadhe, është i mbron numri Ledianit, fiton dhuratën nga Head and Shoulders The Old Spice. Bravo, bravo. Bravo, joftë dhurata nga Head and Shoulders The Old Spice është tashu. Mos harroni kur të blini produktet Head and Shoulders The Old Spice me kuponin tuaj të morr mund të regjistroheni tek klubiuyeve.al, po, për të fituar njërin nga fanellat e skuadrave që luajnë në Rusinë 2018 apo një televizor të madh. 58 inch. Ne yes. keni idetë të qarta, bluzat i keni parë. Ëh, mm -hmm. ku cila ju pëlqen po? Papra. Në Meksikos. Mirë. <laughs> Faleminderit, Olta. Atëherë okay. shikoj. Ne mbajmë shkurt se hyrje për të bërë uh, edhe lidhjen e shkurtër këtu në grupin e mësgjisit. Shohim në cilën këngë do na çojë dhe vimë prapë pastaj me më shumë i yogi vera. Mirë se vini në lidhjen e shkurtër Çuna dhe Goca. Goca përveç se vajza mbar mundtjet edhe midhje. Midhje të mira kanë Ksamil dhe Sarand për shkak të liçenit. Liçeni Prespës ishte skena e zgjidhjes së mosmarvecës Greqi, Maqedoni e Greci, Macedoni, Everiut. Everiut. Veriut. Veriu ishte fjala magjike që qetësoi gjithësinë, lidhur e qetësoi Greqin lidhur me emrin. Emrin zakonisht ta zgjedhin të, të tjerët, por mund ta ndryshosh. Ndryshimi midis Me dhe Teja është një këngë ndaktëdrej Dr. e MNM dhe Exibit. Exibit emrin e vërtetë ka Alvin the nail joiner por per door ta për shfaqje, shfaqje, ka deri tani çdo natë në sheshin para teatrit kombëtar, teatri kombëtar ka mbërthyer vëmendjen e publikut, edhe pse ka futboll, futboll të bukur, deri tani kemi parë nga Ronaldo që ka bërë 3 gola, gola në italisht do thotë fyti apo gryka, dhe këtë e di nga reklamat, reklamat italiane tingëllojnë siç imagjinojnë se tingëllon parajsa, parajsa e golve është një roman nga francezi Daniel Pennac, Pennac ka shkruar edhe romanin si një roman, romani përveç se Jean-Henri Letërsiës mund t'jetë edhe një qytetar i Romës, Roma është kryeqyteti i Italisë dhe një si qyteti i përjetshëm, të Për jetë që mishin zotat dhe gjusë më zotat e legendave mitologike Mitologike nëse e eqë pjesën e mitit Bet e t'i qka Logike, logika është t'i qka që nuk e gjendë të kështë do njëri Njëri i thjeshtë është kjo kënë nga Linen Skinner Dhe kënduar këtu nga Shinedown në versionin e tyre Ako vien pra Simple Men Klubin e mqesë When mama told me When I was young Sit sit beside me My only son And listen closely To what I say And if you do this It'll help you Some sunny day Oh, take your time Don't live too fast troubles will call and they will pay you found a warm mom and you found love and don't forget that there is a someone oh bo bo just from the rich man's gold all that you need now is in your soul and you can do this oh baby if you try i i all that i want from you my son is to be from Wow, wow. Ui va, ui va. Ja vonë Joan më i dashur nga Shine Down Simple Man. Mirëmjeshi të gjithëve. Mirëngjes të gjithëve. Dhe meqense ti doja një histori nga Dasma, një Dasma një nga Dasma, ku ishet jo ti? Unë, por do shkojmë në Kansas City, nga historitë e vjetra. Një familia, <laughs> një, një familje uh, bashkë me djalin e tyre vetëm 5 vjeç, kanë qenë të ftuar në këtë dasëm mm. dhe kuptohet uh, ata kanë qëndruar në një hotel ku do të zhvillohej edhe dasma. Por çfarë okay. ka ndodhur është në hallin e hotelit, ku këtë qift po qëndroni, që do të merë një pjesë në dasën, uh, djali të urivogën, në momentin që nëna ishte duke uh, folur me një mikesh, dhe ajo ishte uh, pjesë marse e dasën, mm -hmm. djali uh, ka filluar të luaj në hallë, se që ndodhë të zakonin, që ndodhë të në luaj në, në, në hallë në hotelit që ndodhën, shumë mirë, por, Llojtja e tikë herë loja uh, ti, më fal. S'ka, s'ka, thashë uh, luajti nga më. Loja <laughs> ti këtë herë uh, ka pasur probleme sepse është afruar në një skulptur që gjendej në hollin e këtij hoteli. Tani më thuaj diçka. Ë, mm. uh, në hollin e këtij hoteli kishte edhe skulptura që shiteshin? dhe gjëja jo, ishin skulptura të veçanta që ishin pjesë e hotelit, njëra prej tyre ishte Afrovit Dicansa City, e krijuar dhe e realizuar nga artisti Bill Lyons, e cila ishte në përmbajtie të saj e gjitha me xham dhe pasqyra, dhe nga kamerat e sigurisë në këtë hotel është parë që mm. djali vogël pesëvjeçar ka shkuar për të luajtur pikërisht me këtë skulpturë. Afrdita, Afrdita, po. Afrdita e Kancas City, mm -hmm. s'e kisha dëgjuar, po ha. Dhe duke luajtur me të e ka thyer Blende sepse ajo ishte oh, prej xhamit e pasqyra dhe, pasqyre, qyre, dhe a, është se, lënduar edhe vet. Po gjynasa aty ka shiko, shikoj mezi bën ban. Po i ka rënë. Po i, okay. oh, oh. i, oh, i shkriti djal. Oh, mos. Zë uh, ka pasur dëmtime edhe djali 5 vjeçar, por familja uh, është i dhuruar sepse hoteli i ka zgjobit me 130000 euro. Uh. Sajuna, vetëm uh, për dëmtimin që ka pasur skulpta. Uh, Ata kanë ikur me vrap pastaj. <laughs> Shpreti është oh. trembur normal cinë 30000 euro për ato gjën. 30000 euro job ane, uh, dhe tani gjithë. 130000 euro loja fëmijëve 130000 euro tash. Ata nëse kanë lënë ashtu atë, nëse është aq e aq e vlefshme ajo, s'munda lësh? Po, pra. Natyrisht. Duhet kishin më mjaft. Do të ishin gjithatë paktën. Jo këso e vlefshme që vetëm një fëmijë mund ta hedh. Po jo, më duhet ta kishin siguruar. Dhe -a tani më familja është e trishtuar sepse 130000 euro janë shumë. Atë është normali. 130000 që Nuk janë në gjendje pa të paguajnë në gjop të tillë. Do të çojnë fëmijët e marrë vetë të dalin do lypin. Uau. Oshturës. Jo, më për shikojan ato se mira po, po, qartësi utorhoq nga ajo, që ajo ishte prej Qelçit edhe si statuë e bukur kështu. Pastaj ngeli varur. Ëh. Mm -hmm, sa ajo rëndua mbi të kispa e mbante dot. Sa sa vjeç janë fëmijët? 5 vjet, 5 vjet, 5 vjet. Ajo dukej se çon i vogël. Ëh. U munduai shkëtitë ta mbante, u mundua edhe një herë ta ngrinte, sa arrriti dot, pastaj i ra. Ajo zuri. Dhe të rrohoqi me vete, pastaj dera edhe kë mbi ta jonash vragën 130000 euro çdo beneta marrin fmin hë po se shiko ai ai është dëmtuar aji ka qenë edhe domethënë ka, të... ka marr mjekime sepse është lënduar duke qenë se ajo ishte e gjitha prej xhami kështu që dhe ai është lënduar vetë në momentin që skulptura ka rënë shumë mirë faleminderit yeri to lutem faleminderit yeri ne do të largohemi tani me zhdashur për tu rikthyer sërish këtu në klubin e mëngjesit kohën për të dëgjuar nga Jesse J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 Club FM 100.4 Enjoy it people. Mirëmëngjes, juve mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Është tani 8:36 minuta mëngjes. Na shërduat i përshëndes. Tju uroj një ditë të mbarë dhe të mirëpres këtu në studio dy vajza, ato janë Rachel dhe Suela. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Është kënaqësi që ju kemi të dyja këtu. Ëm do të flasim pak tani për atë që është dita ndërkomtare e jogës, si që ka përcaktuar edhe organizata e kombëve të bashkuara. Uh, Sëllam të rego pak, kur është dita ndërkomtare e jogës? Uh, Mëjmë gjesit gjithë dhe, dhe falem dhe rritë përftesën. Uh, dita ndërkomtare e jogës është 21 qërëshori, uh, festojët në të gjithë bodon, njëkosisht, është caktuar për para 4 vitesh nga kreministri Indian, Modi, mm -hmm ë uh, në atë moment ai hapi edhe një ministri të yogës, përgjithëse për të gjithë çështjet e yogës, meqenëse yoga origjinën e ka në Indi. ë uh, dhe kështu që u përcaktua këtë ditë, që është një ditë ku uh, praktikohet yoga në të gjithë botën njëkohësisht. Jo Joga... për Shqipërinë do të bëhet në këtë datë në datën 21 tek stadiumi Dinamo. Yoga ka origjinën sigurisht në në Indi, por yoga është një praktikë e cila ka pushtuar mbar botën. Ëh so. uh, kur unë mendoj për jogën, për shkakun jo domosdoshmërisht mendoj për Indi sepse kam aq shumë imazhe të njerëzve që bëjnë yoga në Kaliforni apo so. thënie apo so. në ato asaj. Sigurisht që... dhe pikërisht mm. prandaj erdhi uh, kryeministrin Dian me këtë iniciativ, ëh uh, pasi uh, yoga ka marr shumë forma dhe shumë mënyra sot dhe shumë gjëra ëh uh, me të drejtë, ndoshta edhe me pak të drejtë quajn yoga. Por uh, yoga ka një origjinë dhe ka ata kanë caktuar edhe një lloj protokolli të jogës, mm -hmm. pra të gjitha hapat që duan ndërmarrë për të që që diçka që quhet yoga. Do ku, thënë kur përfshihen jo vetëm pjesa fizike që është ajo që duket, por përfshihen ushimet e frymës, përfshihet meditimi dhe përfshihen edhe disa aspekte të tjera, disa rregullat e etikës dhe të moralit që të janë të gjitha këto janë pjesë e asaj që quhet yoga. Ehm um, Rachel, çfarë është ajo që duhet të quajmë yoga? Rachel, uh, më kisha një on Rachel është nga nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ajo prej prej kohsh uh, vjen dhe shkon edhe në Shqipëri, ku është pjesë e Tirana Yoga, që është organizimi juaj këtu. Më trego pak. Good morning everyone and thank you for the invitation to be here as well. Um yoga can mean many different things. Um like you said when you think of yoga you don't necessarily think of India you think of California you think mm. of America um and it's very interesting at the moment that a lot of Indians are wanting to practice yoga again because of the influence from the west so they actually see Americans practicing they see it in Europe ah. and they want to actually reconnect to yoga because of the application in the west Okay um so for me yoga um the actual meaning of it, the definition of it means to unify for okay. union to yoke Um, so it can mean many different things in terms of spirituality. Um, overall, for me, it is a way of living life, so uh -huh. it, it's a practical application of, of a philosophy, of a technique, to actually live in the healthiest way to be the best person that you can be. Oh, nice. So. Mm -hmm. Let's hear okay. from Sueda mm -hmm. Translate. Uh, there, I'm the main part, but I'm the main part, Uh, ka shumë veta që flasin anglisht gjithsesi po e bëj një përmbledhje për të shkurtër atyre uh, yoga siç thamë është për hapur gjithandaj nëpër botë edhe kur mendon për jogën nuk mendon tamam për Indin por edhe për Kaliforninë edhe për vende të tjera në Amerikën ku kjo praktikohet dhe ka shumë mënyra që praktikohet por yoga për mua është një mënyrë jetese uh, yoga do të thot unifikim dhe është uh, është një praktikë që të mundson uh, mënyrën më të mirë të jetesës mm. uh, për vetën. Po si si si do do ta shpjegojmë te dikujt çfar çfar ndryshon te ty kur kur ti fillon edhe e bën jogën pjesë të të jetës tënde. What changes in your life when you start um, to practice yoga? I think it obviously depends on what you've been doing before. Um for me when I approached yoga I came from a background of dance okay. so I already had a little bit of I'm um, not getting most people think of flexibility sure. when they think of yoga um so actually I built a lot of strength a lot of people don't think about strength in mm -hmm. yoga um but for me it was more the mental change so seeing more of the concentration the the calmness the the ability to cope with stress in a healthy way that was um very visible in the beginning So. Ok. Pra për Rachel ka qenë kryesisht kjo pjesa um, fizike, ajo vjen nga një background i uh, baletit, uh, uh, që për përpara në balet dhe prandaj është fokusuar tek pjesa e trupit dhe të gjitha përfitimet që vijnë, duke u nisur nga trupi dhe pastaj përfitimet që vijnë në mendje. Pjesa e përqendrimit dhe uh, pjesa Situatet e situatave të stresit, situatave të stresit mm. dhe, dhe si të menaxhosh ankthin edhe të gjitha këto dhe prandaj varet uh, varet se nga e ke nisur dhe për çilat arsye e ke nisur jogën. Ndërkohë uh, mund të që për mua ka nisur më shumë me pjesën e filozofisë. Ëh. Mm -hmm. Ështu që ka disa mënyra të qasjes, yogës, për arsye të ndryshme, dikush tjetër ndoshta është dëmtuar nga ka pasur një lloj dëmtimi dhe ka nisur yogën për të përmirësuar, pasi joga është edhe një mënyrë për të shëruar. Mm -hmm. Fizikisht, mendërisht, shpirtërisht, pra e, në të gjitha aspektet që ne kemi nevojë. Dikush që mund ta dëgjoj në, në këtë moment Suela, më bëhet kurioze, thotë ok, këto gocat uh, Rachel bashkë me Suela janë te Tirana Yoga. Ë uh, si si Si Eugene si kontaktohen çfar çfarë ndoshta nëse janë kurioze se çfarë ndodh domethënë në në ciklet të rregullta dikush që është interesuar që t'i afrohet yogë jo, si mund të vi tek ju E kemi. Ehm Tirana Yoga është një grupim uh, praktikuesish pasionantësh të jogës që ka rreth 10 vite që ekziston dhe ne kemi edhe një qendër që është uh, aty tek Tirana Re, por është edhe një faqe në Facebook Tirana Yoga. Tirana Yoga, yoga në po, po. YOGA në Tiranë. Dhe uh, aty vin dhe uh, ne kemi seanca 1 uh, or, uh, disa seanca në ditë, gat gat një, një orë praktikohet yoga dhe fillat me ushtrimet e trupit, ka ushtrime fryme, po ndërkohë që punon me këto dyja, punon sigurt asha me mendjen, kështu që është një një praktikë që funksionon në në shumë nivele. Ëh, uh, pra mund të vinë të na gjejnë aty çdo okay. ditë. Super, me gjithë anë. Kjo është një gjë e përditshme, por vetëm një ditë në vit është International Yoga Day, pra dita ndërkombëtare e jogës. Çfarë do ndodhë në këtë ditë? Pra në datën 21 që bie të enjte këtë javë. Po, në orën 18-30 të kësatëjumë i Selmanës të masi. Yeah, keep going. Okay. Nice. So, now that I love did... the yoga <laughs> It's free spirit in animation wish share. Ë ditën e njënte datë 21 qershor, ë që është uh, përputhet edhe me solstisin e verës, është ë dita më e gjatë dita më e gjatë e vitit, po. Ë uh, tek stadiumi Selman Stërmasi në orën 18:30 deri në orën 20 në darkë do kemi, uh, të kemi ë një prezantim të jogës, me fillim të E shtërisë yogës dhe pastaj do do të jemi un Rachel edhe një mësuese um, tjetër Azra, uh, do të jetë ambasadori i Indis, i cili e ka qendrën në Rumani, por ka në ambasadë që që mbulon Shqipërinë. Mm -hmm. Dhe ka vendosur të vinë këtu pasi kanë parë që gjatë katër viteve të fundit uh, Shqipëria ka pasur sukses me me këtë organizim. Pra ky është është eventi zyrtar i jogës për Shqipërinë, mm -hmm. që do të bëhet në këtë datën në, në datën dhe 21. 21. E pastaj pasqyrohet në gjith të gjitha rjetet e uh, Ministrisë jashtëmë Indiane, në krye ministri dhe në të gjitha brosurat edhe uh, informacionin që kanë ata për jogën, Shqipëria është përfaqësuese aty. Dhe pothuajse që Shqipëria është është, është zgjedhur edhe sepse ka pasur në të kaluarën, po themi Uh, eventet në gjashme që kanë që një të suksesme pa, pa, dhe pa, pa. që do të thotë se ka një interes në Shqipëri, pra po? në gjenjë mm -hmm. Shqiptarët janë të interesuar për, për jogëm Tregonin pak, ka si i si gjenjë këta? Ka një interes edhe në rritje uh, Naturisht vjen edhe me trendin nga perëndimi, mm. si shpër hape të ato i vjen dhe në Shqipëri uh, Por uh, Kto tek ne janë, të gjithë mësuesit janë të certifikuar, shumë pranë nesh, unë dhe Rachel jemi të dyja certifikuara në Indi, por ka edhe mësues të tjerë të të gjithë të certifikuar nga shkollë indiane dhe ëh, um, më thon diqen të gjitha hapat me intimitet dhe ka një kujdes të individualizuar për secilin nga personat. Kështu që kjo është ajo për cilën kemi nevojë, dashuri dhe, dhe kujdes. Kështu që në momentin që njerëzit marrin këtë, vinë edhe janë, ju, ju pëlqejnë dhe janë më të interesuar. Përtej pjesës avantazhit fizik edhe të, të mendjes dhe të, të tjerat që ndjen. So të dy janë pra ju jeni të certifikuar në Indi, Pop. po më thoni. Ëh nëse do të pyetësh ja se at për experience në Indi do të ishte do të duaj shumë shumë kohë për për të folur. Po okay. pse pse mendon që është rëndësishme ky certifikim në në Indi edhe edhe praktikimi i, i kësaj ashtu siç duhet? Um I wouldn't say it's so important to be certified from a school in India. Mm -hmm. Um but at least having studied from both an Indian and a Western perspective, you get a little bit of both sides. So you get maybe a Western approach to anatomy while studying Indian philosophy and meditation. Um so you get a mixture of the two together that mm -hmm. is that is a current actually current of what's happening in the yoga world internationally. Mm -hmm. Okay. So mm -hmm. right, Rajal thought you uh, nuk është domosdoshme certifikimi në Indi. Natyrisht mund të dhënë në vende të tjera kanë për gjithë votën certifikime, por ëh që ne aty të mundson që të unifikosh praktikën që vjen nga perëndimi dhe nga lindja. Do të thotë që perëndimi ka avancuar tek pjesa e yorive anatomike, anatomis. Pra ne gabim me pozat, ëh, me pozicionin e Pozicioni me muskujt që vjen në lëvizje dhe të gjitha çfarë ato përfitimet që ka nga ana fiziologjike në momentin që praktikojmë jogën. Do të thotë që lindja ëh sjell pjesën e filozofikë Filsatis, edhe mh. të pjesën shpirtërore, e cilon perëndimi ka më pak, kështu që bashkojnë këto të dyja dhe kjo është ajo siç e shohim ne jogën sot. A ka joga një subjekt të caktuar apo është diçka që të gjithë mund ta bëjnë, të gjitha mosha, të gjitha mm -hmm. tipet e trupave? apo pra, duhet domosdoshmërisht ti jesh fleksibël <laughs> apo duhet jesh uh, i dobët po themi <laughs> edhe elegant për për yoga apo duhet ti jesh plaka apo i ri apo çfarë. Ne mund t'ju them një kuriozitet, është praktuesja dhe mësuesja më e vjetër e jogës në botë sot, është mbush 100 vjeç, 99 tani hmm. dhe mbush 100 për pak ditë. Tao Porchon Linch, është indiano franceze, nga kolonitë franceze të Indisë, jeton në Amerikë tani dhe vazhdon praktikon dhe i jep Yoga sot eksajti. Jep, wow. jep yoga, jep mësimë yoga është tuajse 100 vjeç. Ëh uh, dhe kështu që yoga nuk ka limit, nuk ka mosh, nuk ka uh, trupa caktuar, është për të gjithë. Shumë mirë. Edhe nëse un do të avija veten uh, vendi në vendin e një dgjuesi apo dgjueseshe që është tani uh, tek radio apo po na shikon përmes Klan Plusit mm -hmm. dhe ka kuriozitet, dhe ka interes, ëh uh, çfarë do të sugjeronit si hap të parë? për ta për ta çuar më tej këtë këtë interes të këtij momenti. Um in the beginning I think when someone is interested the first step is to find a teacher. So there are at least in the beginning I would recommend practicing with someone in person. Um this is something within the tradition. Is it a one on one thing? Um no uh, not in, in, in a, a group, group but with be, a teacher. Yeah okay. it can be either. Um okay. this is something kind of carrying down from the tradition in India is that you would study with you would find a teacher you would study with that teacher. Um there's obviously many resources there's many apps you can study sure. yoga on YouTube if you want to. Um, but the human thing yes, at first at, would be at important. At least and just okay. to know that your the techniques are there and that they're accurate and they're valid. Um otherwise you could be practicing something for many years and actually be practicing it um wrong in a Long sense. End. So yeah from the beginning if you set that even if it's just a few months and then you have the foundation um is the best way to start at at a beginner level mm -hmm. with uh, excellent with yoga ajo uh, që mendon Rachel dhe unë i bashkohem mendimit saj është që është mirë të fillojëti yoga me një mësues <laughs> ë këtu është Hapi Park ose mësuese mësues mësuesse do të them nuk nuk e nuk ka rëndsi gjinia Uh, dhe uh, pasi kjo ka qenë tradita nga uh, guroja te dishepulli apo nga mësuesi te xhënsi uh, ka shumë mënyra tjera për të praktikuar për të filluar jogën me aplikacione në YouTube apo të tjera mm -hmm. mirpo është shumë vështirë ta dish nëse je mirë apo keq kështu që mirë stkesh një instruktor një udhues mm -hmm. uh, dhe ndoshta pastaj më vonë mund të avancosh vetë po si fillim me mësues duan ti të me, me një njeri po me, teni, pa, pa, me kontaktin huma në grup ose edhe individuale shkëlqyshëm uh, un duaj që tju përshëndes për uh, për këtë aktivitet që duket shumë interesant me të drejtën edhe për pa edhe paqen që, që përcjell. Ë uh, gjithashtu dua që ju kujtoj ata që na dëgjojnë që kanë disa gjëra që mund t'i bëjnë. Nëse jeni të interesuar, mund të shkoni në Facebook, kërkoni për Tirana Yoga dhe atje mund të gjeni pasaj informacion më të detajshëm se si të bien në kontakt me ju. Uh, gjithashtu, në datën 21 është dita ndërkombëtare e jogës nga OKB-ja dhe datë, në atë datë, datën në 21, në, në orën 18:30 tek stadiumi Dinamo ose Selman Stërmasi, Brenden Stadium në fushën e barin e stadionit, do të jemi edhe ambasadori indian dhe së bashku do të festohet, po themi, do të ketë një sesion yoga atje. Uh, është po, festë apo më do? Po po po, okay. po do jetë patjetër që do ketë një seancë yogë një orshë, ëh uh, dhe do të jemi tre mësuesi, siç tham, që do drejtojm seancën e yogës ë, uh, kështu që pa, po, mersat vini edhe ju, merrni nga një tapet ose nëse skeni edhe një peshqir plazhi, do të do të bërat. Ajt mjafton me disa veshje komode me tuta me streçë me t-shirt zbardhur pa atlete. Shumë mirë. Dhe mersat vini, <gibot> është falas. Faleminderit uh, Suela, faleminderit Rachel. Uh -huh. Faleminderit, faleminderit. Uh, suela dhe Rachel njih dashur nga Tirana Yoga sot në klubin e mëngjesit. Aktiviteti është të enden datën 21 dita ndërkombëtare e yoga si shpëstohet në mbar botën uh, që kur OKB e shpalli këtë me iniciativë të kryeministit modit të të Indis. Ne do të themi mas punk klubin e të cilin më shumë tani ju lëmë me muzikë, kjo është nga Limp Payne. eggs, cause I'm bad in love, ooh, ooh, but you can't blame me for trying, you know I'd be lying, saying, you're the one, ooh, ooh, that could finally fix me, looking at my history, I'm bad in love, gotta go in California in eyes and i thought that she could really bit a one this time but i never got the chance to make him mine because she fell in love a little thin wild lines sunday go with the attitude we never told no one but we look so cute but i got way better things to do but i always think about her when i'm by right you i believe i believe i believe i believe that's a minzusy and just see you just see just see just see get the best in me look i don't mean to frustrate but i always make the same mistakes yeah always make the same mistakes cuz I'm bad at love ooh, ooh. But you can't blame me for trying You know I'd be lying Saying you're the one That could finally fix me Looking at my history I'm bad at love But you're afraid, I'm gonna walk away, it's time the feeling fades You know I'm bad at love, but you can't blame me for trying You know I'd be lying saying you're the one Ooh, That could finally fix me, looking at my history I'm bad at love ora në 9:08 minuta hyjnë me klubin e mëxhesit në radian kombëtar e KLB FM edhe në ekranin e Klan Plus. Kemi mbetur tre tani. Mirëmëngjesa, Gjergj Solta. Mirëmëngjesë, Gjergj. Të gjitha juve, një ditë sa më të bukur dhe të mbar, dhe përpara se un të ndaj një informacion të lëzeshëm me ju, dua të dëgjojmë edhe një herë censurën e Altinit. Patjetër, yeri. Faleminderit. Gati. Është <laughs> gjerëm i rrezikshëm i Amerikës Veriore. Jeton këtu, në këtë vend të shteteve të bashkuara. Pra është një vend që e lëtini e ka censuruar 0, 6, 9, 20, 7, 10, 2, 2, 2 E ndë e nuk e më një përgjitë të sakt Kostarita Në një vend të shkret Në detës, në plajës Në një vend ma gjepsës Jo, jo, jo, jo Të mbi populluar Të humbor Jo, jo, në vjen keq Jo, jo, jo, jo E duqoj me dhe njërë të fundit Gjarë për i më i rëzikshëm i Amerikës Verjore Ja ton këtu, në këtë vend të Shteteve të Bashkuara. Mund të jetë i bukur ky vend? Po në momentin yeri <laughs> nuk jap ndihma, kështu që le të okay. fillojmë me informacionin tonë. 069 20 70 222. Tani ju e dini që është një fenomen që ndodh vetëm tek ne, por jo vetëm tek ne, dhe, dhe ndodh gjatë verës kur pyjet marizare, do të mm. thonë mund të shkaktohet me dikursh ose nga, nga, nga dashakeqjt. Ëh. Mm -hmm. Por Portugalia pas ka të njëjtin problem si ne, megjithatë këtë vit ata kanë marrë masat dhe çfarë mm, kanë bërë është që kanë angazhuar ose po them qeveria Fortes në Portugali në Portugali kanë angazhuar uh, një specie të veçantë për të shkatërruar kullotat që janë ato që mund të jenë shkaktarë për zjarrin uh, dhe uh, mos të kenë më probleme siç kanë pasur deri vitin e kaluar. Nga data 1 korrik e këtij viti edhe deri në fund të shtatorit do të ket plot 10700 Zjarfikës në gadjhmërin. Po, por ta zjarfikës janë ndryshe. Çfarë janë mi? Jan dhë. <laughs> po, çeveria në uh, Portugali pra ka bler gjithë këto dhë dhe i ka lëshuar në perkullota. Me ja, ne ide se do të bëjnë dhit. Këtë po mendojë, po, është një ide si shumë e si mirë. Dhe thëm, duke qenë se ne i kemi. pse dhia dhe o delja. I kanë lëshuar dhe në perkullota sepse dhit mësa duket ja, më përdorin shkafër, këtë nga natyra ushimi. Dhe bëhet fjalë për barërat edhe pak të thata, të mm. cilat janë shpeshherë shkaktare të zjarrëve. Edhe nëse do të thje, nuk e ka dhe frikë zjarrën një jo, i bën normalisht zia i futo zjarrin. Jo, zia i ha këto. Ah, Oke, okay. ideja të... është ata i kanë ndryshuar uh, me iden që ato të han pikris këto lloi barëra që shkaktojnë zjarr dhe me ah, iden që, okay. që nëpër dhe... në male ah. mos të ketë më uh, po them barëra të këshia që dhe të thata që shkaktojnë zjarrin. Jo i më larti më flaka, dhe i thatit digjet më. Normal, e kanë përshtatur që zit janë ato që mund t i konsumojnë edhe në këtë formë, sepse ato janë më të trasha, janë më të forta dhe ato e kanë këtë aftësi. Nuk është një zgjidhje kjo. Mbi 10000 zjerfikës dhe kjo munduq shumë interesante dhe duke qenë se edhe në vendin ton ka zi se jo ah, mos ti pastaj plus është edhe është edhe më komode kupton kur është pylli që ka shumë zjarr ëh ti s'thiesh shkon me tepsin aty ka zi apo të del e thekur ti <laughs> konsumon jo do të konsumosh edhe mishin e dhis në një të kohë fix bravo Altin siç më shtuon ndaj se në fillim ide e bukur edhe kjo Altin sa kuspoim erë veti garantoj mizi që janë aty se munguam 3 4 sopra fix. <fix> Por pse e vendosin emra diva apo thjesht numra? Jo numra, jo për <fix> diferencën nga njëri tjetri. Por më duk një ide e mirë, kështu që mund ta shfrytëzojmë edhe ne këtë. Përderisa po kishin këto, si? Vari <fix> nuk kishin. Kto janë të importuara? A ritë importuara? Po i vizharin po. Po, kam për zhivën që do ketë edhe njerëz që do kujdesen për to, s's mundi lën këtu thjesht lirë. Në sa vet shkojnë ku do i kokraj shefit. Besoj. Mirë, uh, vazhdani të qëndroni me klubin e mëjtesit. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar dhe në këtë moment e Altin do dëgjojmë. Juto. Juto, mirëmëngjes. Masha Allah, së gjitha. Mirëmëngjes. Të gjitha, mir gjitha jeni me klubin e mëmëjes si çdo ditë tjetër nga hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në vallet e radios kombëtare Klubi Fem edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes, Mirëmëngjes të dashur mish. Ju e dini që ka uh, gati 5 ditë, mos gaboj, që ka filluar edhe uh, botrori si 2018, pavarësisht se Altini, duke qenë se është vetëm djalë në këtë moment tek këtu në studio, nuk Kër, është ai djalë edhe po që nuk e shet. Nuk e shet dhe nuk <gjitha> nuk ndihet i çepunën e vet zakonisht. <laughs> Faleminderit. Janë të shumë njerëz që kanë shkuar në Rusi nga vende të ndryshme të botës dhe duke qenë se ka qenë edhe ndeshja Brazil-Zvicër, oh. uh, në përfundim të ndeshjes, ju e dini që njerëzit mund të konsumojnë birrë, gjëra si të ndryshme. Po, natyrisht, sidomos në kohë festash. Kuptohet. Çfarë ka ndodhur është që tifozët e, e brazilianë dhe ata u, po, <gülüyor> nuk e di se si ka shkuar ndeshja as un, por e rëndësishme është kjo. Pasi kanë mbaruar ndeshja Brazil dhe Zvicër, ata kanë vendosur që të festojnë Baru në mënyrën e tyre. Me humbjen e Brazilit. Me humbjen e Brazilit, <gjed�> okay, ngushëllime atë që në Brazilin. Është i, i sigurt sigur, për këto rezultate eh, të than Altini. Çfarë ka ndodhur është se të gjithë janë bërë së bashku dhe kanë vendosur Gjit të ndërtojnë një kull. Kul. Ani mos e imagjinoni po. E prishën dhe stadionin atje. Jo, ja, jo, jo ndërtimet të kësaj forme. Aha. Të gjitha gotat që kishin përdorur gjatë ndeshjes, për duke parë ndeshjet, hmm. që kishin pirë birra apo ujë apo gjëra të tilla, kanë vendosur që pikërisht këto gotat i fusin në në pun duke ndërtuar një kullë të tillë. Është një kullë e lartë, mos mendoni një kullë të mirëfill, por është kullë gotash. Oh, dhe të gjithë kanë festuar së bashku në këtë formë duke ndërtuar një kullë prej kanë harxuar 5 orë për, për ta ndërtuar kët kullë, siç duhet të vendosin. Kjo në pashapi, po, duhet të vendosin gota dhe gati 300 gota uh, për të ndërtuar një kullë të gjatë. Tani nuk e di se sa e gjatë, ësht, por gjatë arzist, është, por njerëzit, unë pash disa video, kanë hipur edhe kalipitsh me njëri tjetrin vetëm për, për të vendosur, vendosur gota në fundit. Ka qenë diçka ndryshe, argëtuese dhe janë përpjekur, duke qenë se paska humbur në Brazil, që humbjen e tyre ta festojnë në një formë ndryshe dhe epike në këtë rast. Qësuaj lajmë që dorpresin. Ne urojmë kullas të tjera dhe fitore. Kullat të tjera, por edhe kur ka humbje, e rëndësishme është të dish se si të se si festosh të festosh humbin, si të gutohesh pra, pra. edhe të të kalosh mirë në momente të tilla. Mirë, Super. ne do dëgjojmë një këngë tjetër, Çaltini e përzihet me dashuri. Jovanotti ieri. Jovanotti. Le canzoni. Oke, okay, mirëmëngjes të si gjitha.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 canzoni non devono essere belle devono essere stelle illuminare la notte e far ballare la gente ognuno come gli pare ognuno dove gli pare ognuno come si sente ognuno come gli pare ognuno per sempre come fosse per sempre La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo, gonfie polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione, siamo tutti diversi, tutti dispersi sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un autopsia, uscire la fantasia e vi mi sento piangendo... Si verrà a ridere come Marina Aid una canzone celebre, il mio modo stirato di procedere verso un mondo di persone libere. Le persone non devono essere belle. Devono essere stelle, illuminare la notte, far ballare la gente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente.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 Dammene un po' de la tua E abraciami forte Ancora più forte come fosse, sempre, come, fosse sempre, come fosse per sempre Come fosse per sempre Come fosse per sempre Come fosse per sempre Come fosse per sempre Come fosse per sempre Le canzoni Non devono essere be Yeah, yeah. <laughs> mërëm gjesë, oltëja, mërëm gjesë Altini, mërëm gjesë, së gjithë Që e nga tëruar pashëri Po, uh, tani, edhe pse unë nësa që informac... Altini po pra, nuk jo, shë ndeshë, nuk mërëvesh tham... nga futbohë po pra, po. po... Por është barazim, dhe i që ja Parazim së gjithë Falim deri të edhe për do... mesajë I Njën thema Altinit ku ishim... do që ndodhet, le të shikojnë në ndeshë e se lan në nam Nafështi qëm Tani unë njësa nga informacionët që u dhanë që i dha djelë ori Men që Ai <gjënë> di. Po ja, sauri. Sa Gjermani Meksik humbi Gjermania, për këtë jo, jam i sigurt unë. Se këtë tha Blendi. Për këtë jam shumë i sigurt. Okej. Okay. Pastaj tha Brazil-Zvicër, humbi dhe Brazili. Unë vetë nuk kam parë kjo. Ti thjesht mendon se çfarë ka thënë ata, po por Riget Aldin se ka qen barazim 1 me 1. Po, po mirë, ja pas ka vlerë festimin me Prava, altim, o, me goshë e kanë festuar edhe në formë të tillë. Një gjë interesante që un po lexoja në fakt vjen nga Kanada. Jo, mm. ju e dini dhe Olga e di më mirë që ti e's print për herë të parë mund, jet stresu, se, mund ma, ma, ma, të jetë edhe stresuese, mund të kesh ndoqon. Do ke gjithmonë nevojë për dikë që të kujdeset, duke qenë se është fëmia e parë dhe nuk është se ti di saktësisht çfarë të bësh në momente të caktuara. Por, ndo njëherë, kjo gjënë nuk është stresuese vetëm për njerëzit, oltëa. Por, për shfar i e? Stresuese, qeka edhe për rosat. E, për i tyru, qepër to i gjuhën, natyre, por. Njëta i gjënë, dothë në botën e rosave, kjo bëhet fjalë për në Kanada, ku është Kja një kopë zëllëgjik, ku njerëzit kujdesen për rosat, për qeka shumë interesantë, sepse rosa me vjetër e grupit, e quajto rosa Mama dado, via po <laughs> mamalia thot mos ngatë mama prava mamarosa mama është ak, ak. dado në të njëjtën kohë dhe kujdeset për të vegjlit e uh, atyre që i bëhen prindër për herë të parë ah ok kjo ja, shkon mëson n... sa bukurozos sa, është... sa ka iri orën <laughs> jo është frieltin jo çdo gjësh me pagesë <laughs> në këtë botë në këtë rast është papagesë domethënë atë atë supozojmë domethënë ja, supozojm, mm -hmm. ja lindi <laughs> nëna e re shtat rosa po flaskasim për rosa zema kujdes shtat rosa nëna rosa e re liq sta. Po, atëre. Sarbonaka. <laughs> rosat Dado është ajo që i merr të vegjlit mm -hmm. dhe kujdeset ajo se si do rritet, uh, duke i mësuar notin, kujdesi të tjera. Tani mos më pyes shumë detajs, nuk e kam parasysh. Del me burrin. Kurse <laughs> ajo vazhdon. Rosat e vogla altini. <laughs> rosat e vogla <laughs> kujdeset kjo uh, po them Dadoja, që është mbrai vetra e të gjithë grupit. Shtatrika po. Tani ka 51 <laughs> Rikaç do ti juaj. 51 aktualisht, të cilat 51. Sepse janë në proncinë e Akës, nën në proncinë në kujdesin, <laughs> e, ma, i, ajo po kujdeset rige. dit pas dite sepse janë disa Rosa Alta dhe Kjo një që, është gjyshja, le të themi se gjyshja e Rosave Alta kishte bërë 20 zemra, kështu që nuk është si njeriu që vetëm një apo dy zemra. Tanë 20. Si bie që janë 30. Kështu që deri tani, Aka, si juajti Altini, po kujdeset për 51 Rosa të vogla duke i mësuar hap pas hapi se si të mbijetojnë, si të të mësojnë të nënë. Pse kjo ua kalon normalisht pse prapë e kalon prapë në nënës. Jesh, kujdeset, por bëhet fjal pikërisht për çiftet e, e, e, e reja që kanë fëmijën e parë, se mes sa duket. Sa bukur që ata. Për çiftet e reja porsë, mes <laughs> <laughs> sa duket ata që nuk e, e kanë për, për herë të parë që kanë dorë, porsë aplikojnë për kredi të butë për të marrë një shtëpi. Edhe ndahen nga nona Rosa. Megjithëse të ka folur një nga personat që merret me kujdesin e këtij kopshti zoologjik, ta them se si të herë e kemi pasur shumë problem pa, sinen që kemi këta. Rosa të vogla, por ne nuk jemi të shqetësuar sepse është gjithmonë dadoja e cila kujdeset dhe json ato se si duhet të sillen dhe si duhet të mbijetojnë në, në momente ekstreme. Sa <laughs> i bukur ky film. Megjithëse megjithëse nuk është sa ka kushte ekstreme se kopsi zoologjik. Është gjëngje. Është është çdo gjë, okay, por mua më mu duk interesante pjesa kur janë ku indiferent Edhe është dikush tjetër që kujdeset për fëmijët, duke qenë se ata nuk, nuk nuk ja kanë ka bërim sa joja. Sa bukur altin. Super. Alda, nuk do të ishte mirë edhe një vizitë mirë. Do për... të bëjmë një vizitë te ky ku është në <laughs> Kanada. Doje <laughs> Altin, atë kujdes duhet të mbash atë gjë shënim që të dish të sillesh i sigurt të kesh fëmijën tënd aty. Si janë teorikat <laughs> e votës? Bon Jovi. Wow. Naqë kërcitë. When I was younger, you better speak up. Don't down bad my daddy told me when me was thunder go be rollin' now don't want for cover who's gone help here back here bless sometimes we Detani! Ai, ai, ai. Ai Dini se. Dini se. Detani! Ai Dini se, merr në klubin e mëjesit. Zbuloni përdorimet e habitshme të qepës. Kur ftohesh, varg një qepë. Zgjidhni një qesë rriet, futeni qepën në të dhe vajrëni sa më pranë shtratit. Aroma e qepës do të mbush dhëmbën dhe do të çlirojë hundën dhe fytin e bllokuar. Qepa nuk duhet të qëruar sepse flavonoidet ndodhen pikërisht në shtresën e jashme. Kur të zëvlni në mëngjes, do të habiteni me frymarrjen pa probleme që vjen si pasojë e qepës. Qepa kundër dhjegerdhjes nga hundët. Nëse ju del dhjak nga hundët, vendosni një copë qep në, në hund. Qepa do të ndalojë dhjegerdhjen menjëherë. Qepa për gjumë të mirë. Qepa kuron pa gjumsin. Prisni një qep në dysh dhe nuhateni 5 deri në 10 herë përpara se do bini për të fjetur. Për rezultate më të mira, vendoseni qepën në një, një gotë pranë shtratit dhe do ju zgjurmimi menjëherë. Qepa kundër mushkonjave. Priteni një qep në gjysëm dhe vendoseni në një, një enë të mbushur me ujë. Vendoseni enën pranë vendit të punës ose ndenjes dhe insektet do rinë larg djysh. Një alternativë më e shpejtë është që të lyeni lëkurën e pickuar nga insektet me lëngun e qepës. Qepa kundër njollave të moshës, qepët eliminoj njollat e ertat në lëkur, sepse përmbajnë sulfur dhe acidi që shërben si eksfoliant. Pris një qep të kushe dhe me të fërkon njollat e lëkurës, fytyrën shplajeni pas 10 dëri në 15 minutash, për sëriten i dy her në dit dhe dhe të vini re shdukjen e njollave. Qepa kundër dhimbjeve të fytit. Çaji i qepës zbut fytin e lënduar. Përdorni lëkurën e jashme të qepës, dhe ziejeni në ujë. Pasi uji do të ketë marrë ngjyrën e lëkurës së qepës, hiqeni nga zjari, lëreni të ftohet dhe pijeni. Pas një ore nuk do të keni më dhimbje. Pilafi i djegur. Nëse pilafi që keni gatuar për drekë është djegur pak, atëherë përdorni qepën. Prini një qepë në gjysmë, njërin gjysmën vendoseni sipër pilafit. Në më pak minuta aroma e djegur do të zhduket kundër pickimit të bletës. Nëse bleta ose grënza ju kanë vënë në shenjëste, atëherë përdorni lëngun e përdor lëngu në qepës dhe dhimbjat do të zhduket pothuajse menjëherë. Përmirson humorin. Qepët përmirsojnë humorin dhe shëndetin mendor. Sulfurit tek qepa kombinohet me proteinat e sistemit dhe stimulojnë prodhimin e aminoacideve në tru. Konsumimi i qepës zbut simptomat e stresit, depresionit dhe problemeve të tjera mendore. This is Club FM 100.4.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 Oh, I can't help myself, no, no Just Caught up in the middle of it Oh, I can't help myself Oh, I can't help myself Awesome the lonely and hungry you when me tonight well now i didn't call my name everybody says say something says something says something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 9:46 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Klabe FM edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes alje, mirëmëngjes të gjithë vajjurë një ditë sa më e bukur dhe të mbar. Nuk e di a dëgjuat për këtë, por gjatë fundjavës në një qytet bregdetar në Kinë, i quhet Qingdao, ka pasur stuhi të jashtëzakonshme. Jo i rriskëm. Është frikshme në të vërtetën kohë, një, por njerëzit pasaj kanë dalë ka dhe kanë peshkuar në një farmin në mënyrë. Ata që kanë shkuar. Po, sepse kanë qenë shumë njerëz nëpër makinat e tyre do qen se stuhite erës ishin shumë të erë, shum forta dhe durë që serio nga deti peshje të duke qen dhe qytet bregdetar në fakt si ka pasur si ti ke shëdurat nga zoti po për herë të parë në histori sepse ky fenomen paska ndodhur edhe vite më parë po nga qielli kanë fluturuar bretkosa edhe pesh por këtë herë ka pasur dhe krijesa të tjera të veçanta ka pasur gjë akoma me vlerë mbi njëri për shkakun në xhamin e makinës altini ju përplas një oktapod gjigan që është shumë i mari 2000 200 lekë <laughs> bën do xhami që the Jeo jo, oktapodi. Oktapodi. Sukshi. Vërtet un kam parë foto të të çuditshme të oktapodit. Oktapodi që fluturonte yje detit gjithashtu. Mm. Ka pasur edhe krijesa nga më të ndryshmet, por uh, thash, është hera e parë që ndodh një shi i tillë. Që ka ka shumë krijesa që bien nga qielli. Duhet t'jal për krijesa të ndryshme dhe që janë të veçanta, jo vetëm pesh, pesh por pa. edhe për krijesa që uh, më sa duket do të kenë probleme pasaj sepse i pjesë më të dyre edhe mund të zhduken, ha. Na? Natyrisht. Ne janë kriesa të ndryshme si oktapod, ujë deti, midhje, karkaleca, dhe prandaj tash të gjithë pastaj karkaleca, kur kanë pa që krap, pati kaj shumë prodhime që fluturouan në ajër, filluan dhe morën rëndëtas për t'i kapur të gjitha. Shapka. Tetit <laughs> në ç'u kundhjerë? Shishe. Është vërtet, Olta, por kishte dhe shumë gjëra të tjera që ishte hera e parë që deti apo një stuhi e kaqë fort ka nxjer në sipërfaqe të tij. Falënderit uh, erit për këtë lajmën uh, kaq mrekullueshme nga Kina. Nuk janë edhe aq të mrekullueshme në fakt, por janë gjëra që ndodhin gjithsesi. Ëh, uh, çfarë mm. kanë thënëolta për të censurën sepse me sa duket ka qelluar sërish e vështirë vështir. dhe do të kemi një javë para goxhat të gjatë pas zgjidhjes së takuar për këtë. <laughs> e dëgjojmë edhe një herë ndërkohë? Ta dëgjojmë. Gjarpri më i rrezikshëm i Amerikës Veriore jeton këtu, në këtë vend të Shteteve të Bashkuara. Të panjohur. Jolta. Ëm, mm, të vogël? Jo, pa, po logjika është e drejtë. Magjik. Jo, jo, në jo. Costa Rica. Jo, në Amazon. Jo, jo, në det, në plaj, në... Okay, në tok, jo. Në Tet, në plazh në Okej, mund të japim një ndim që mos i ngatrojmë njerëzit. Po, nuk është emër vendi. Domethënë nuk është Costa Rica. Okej, okay. po është gjerë, një vend specifik po thuam. Jo, nuk është vend specifik. Jo. Është një jo, fjalë tjetër, -hmm. është diçka tjetër. E dëgjojmë ze një herë? Është më i rrezikshëm i Amerikës Veriore jeton këtu, në këtë vend p*** të shtetëve të bashkora. Në këtë vend të bukur, po se një? Gjarëpër, po, mund t'ishtë kjo? Gjarëpër i më i rezikshëm i Amerikës Verjore, jeton këtu, në këtë vend p*** të shtetëve të bashkora. 0-6-79-27222, dërgjoni mesajtë të uaj, a farë, të shfarë rëturate do japim se të uajnë? Një kontrot të plotë mjekësur nga Spitali Amerika. Oke, okay. kujdes, shkruani të emrin të uaj për që në fitu es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 I know you heard it from those other boys but this time my dream is calling me a feeling I know you heard it from those other boys but this time my dream is calling me a feeling it. it feels up there like I saw you your body bend know is love leaving you away If it feels up there like I saw you your body bend know is love leaving you away My time, my t -t -t -t time, my t-t-t-t-time, well, it's a never-ending, helter-skelter, we'll be out, whatever the weather, my heart. my heart, my boom, boom, heart, it's a beat, and it's a thumping, and I'm alive, I know you heard it from those other boys, but this time between, it's all in that I feel it, I know you heard it from those other boys, but this time, between, it's really something that I feel it, We're alive baby you away If it feels i feel the stars in your bloody veins you know we're alive baby you histori, po un mendova dje e parë që më erdhi ndërmendi ishte shprehja që shpresa vdes e fundit. Po, okay, teoria që do thuash tani. Po, do e mbyll me këtë atë, shumë shpejt. Je, historia je, je, je, fillon fak në vitin 1987. Llo datën. 25 shtator të vitit 1987, ku një djalë natykon. Nuk është fita stat... shëri 1987, po, ne po, po <laughs> 177, në 1987. Po përpara fillon historia në tetëdhjetëta. Historia fillon, po, po mina Naceroni pastaj. Zoturia ishte <laughs> vetëm 17 vjeç, ishte një djalë i rin natmosh, në lulen e moshës. Ës nga Parma, emri i tij nuk bëhet i ditur me gjithë ato historia as kjo. Nga Parga po Parma Parma, Parma, Parma, jemi Parma. në Itali, jemi në Itali, do ta kët pas. Ai quajm Luca? Okej. Okay. Jean Luca. Jean Luca. <laughs> Natë kur ishte 17 vjeç, kishte një motocikletë ngjyrë bqelli me të cilën udhtonte gjatht gjithë, gjithë kohës. Dhe Jo, motocikleta është Eloi Cao Dhe është në gjyrë Bojsheli Me gjitha të aji e kishtë parkuar në një vënd Kështë në pavjet e Italis në ato periud Dhe në momentin që kam baruar punët e ti Dhe është rikë thyrë për të marrë motocikleton E pa që e kishën dhjëdhë E kishën dhjëdhë E kishën dhjëdhë Megjithatë, ka lajmëruar policin duke thënë që motorët me motorë të hedhur dhe kanë kaluar 31 vite dhe bicikletë, motorcikleta mëval është gjetur pas 31 viteve. Këtu ishte 17, tani është 48 vjeç. Po 48. Dhe është gjetur në mënyrë të rastisshme, sepse A? policia dyshonte për një dial që mendohet se është 37 vjeç për çështje droge. Motorcikleta pas ka qenë gjallë sa. Dhe në Në no, për... borin e shtëpi së këti 37 dhe që ata janë në kërkim, sepse ende nuk e kanë gjetur, por të, të shenë gjetur shtëpi në mm. ti, kanë parë edhe thang, këtë motocikletën e vjetër. Kjoj i droguari ma shdo në të drogujë 18 vjetë me rave, e, e, ojta. Bravo, o, e, ma daj, altini. O zotë, o zotë, sa ishka thë t'i bërë. Dhe ideja që kur kam parë motocikletan uh, Kam filluar të kërkojnë për targën Se kujt duke menduar që dojë përkistet të zotit të shtëpil Dhe zbuluan moto që motocikleta Ishte targë. e këti djali që e kishtë dhe humbur Trillit e një vita Barë, 7, 8, Me gjitha to, a të, a i sot është i lumdur Thot nuk e mendoja që ndoj një her Dojë gjende i motocikleta Me gjitha të, uh, me zi e pres Dhe do të kujdesen për to Si kur ta kisha në ditën time të parën Falemnderi Dritieri. Falemnderi Dritieri. Mirë përpara se të largohemi, ende nuk kemi një përgjigje të saktë për jo. censurën, kështu që mbetet për nesër. Unë dua ruani Targën. Oh, yeah. pa e thën. Fjala e fundit nga Altini. kujdes Targën. Falta. Po të lë Targën. Ju jo urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Mirupafshim. Më. Nesër shem... duhemi të pest. <laughs> Shpresojmë. Altdi si um dhe Altini. Mrekulli me sy të dyjave. Mirupafshim, ka lotsë bukur. Çau.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 Tell me, will you move? And all I want Is a chance to prove So all I can do I believe in starting over I can see that your heart is true I believe in good things coming back to you You're the light that lifts me higher to get me through i believe in you and i don't mind if you want to hold on to me tight you don't have to sleep alone tonight if you lose don't want to i'm all i want there's no you're near You are I need here yeah. I believe in starting over I can see that your heart is true I believe in the things coming back to you You're the light that lives me higher So the right to got me through I believe in you I know that there are times when you feel worthless Like all the love you get you don't deserve it I feel my faith is just a burden on you I believe in starting over I can see your heart is true I believe in love, you give me reason too You're the light that lifts me higher So high up in the sky I, I think we're gonna fly The heart is true I believe if